Книга Іова Розділ 12 Заговорив Іов і мовив Справді, лише ви, люди, із вами умре мудрість Єй у мене розум, як у вас Нічим я від вас не гірший та й хто не знає того? Посмішищем ближнього зробився, Що взиваю до Бога, і він відповідає. Сміховиськом я праведний, безвинний. Презирство на нещастя, думає щасливий. Стусана тому, який спотикнеться. Шатраж грабіжників спокійній і ті, що гнівлять Бога, сидять собі безпечні, ті, що власну руку мають за Бога. Спитай лише у тварин, вони тебе навчать, у птиць небесних і тобі сповістять, або повзунів вони тебе повчать, і риби в морі тобі повідають. Хто з усіх них не знає, що рука Господня – все це створила. В його руці душа всього живого, дихання кожного людського тіла. Хіба не вухо слова розрізняє? У сивоголових – мудрість, у довголітніх – розум, у нього – премудрість і потуга, у нього – рада і розум. Як він зруйнує – Ніхто не відбудує. Як замкне когось, ніхто вже не відімкне. Задержіть води, все повисихає. А пустіть їх, розбурять землю. У нього сила та обачність. У нього зведений й зводитель. Він радників босоніж відсилає. І в суддів розум відбирає. Він знімає з царів кайдани і оперізує їх стан мотузям. Він відсилає священників босоніж і валить могутніх. Він проречистим рот закриває. Він забирає в старих розум. Він виливає на вельмож презирство і розпускає пояс сильних. Він виявляє те, що в темряві глибоко скрилось, виводить смертну тінь на світло, множить народи і їх губить, поширює людей, а потім їх нищить. Він відбирає розум у голів краю, пускає їх блудити в пустині без дороги. І вони бродять навпомацьки у темряві без світла, і заточуються немов п'яні.